«Даруй же, Боже, нам і нашим дітям вік довгий та щасливий, щоб ти, моя доню, була здорова, як вода, щоб цвіла до віку, як рожа, щоб ти закрасила мою хату, мою втіху, як зозуля садочок приголубила мою старість. Пошли тобі, Боже, вік веселий, як рибі в морі!» Кайдашиха ледве помочила губи в горілці, хоч і любила горілочку. Кайдаш глянув на жінку і подумав, і на якого нечистого вона розпустила язика». Йому дуже заманулося випити по-другій. «Що це ви, свахо, так мало випили?» – припрошувала хазяйка. «Ой, буде, буде!» – залепитала Кайдашиха. «Така гірка, як полин. Я не знаю, як ті п'яниці її п'ють». «Та випийте, бо свахо більше! Невже оце ви заставляєте стільки на сльози?» – просила хазяйка. Кайдашиха знов притулила губи до чарки і трохи не помилилась та не хильнула до дна, але якось хаменулась, вкинула в рот один ковток і дуже скривила губи. «Та випийте, бо сваху повну!» – знов просила хазяйка. «Ой буде, моє серденько, коли б не впиться!» – сказала Кайдашиха і отдала хазяйці чарку в руки, закусивши хлібом та салом. Довбиш налив чарку і покликав до стола мотрю. Мотря взяла чарку, ледве промовила кілька слів, дуже швидко притулила чарку до губ і ще швидше її одвела. Не губи чаркою попекла і одвернулася, втираючись рукавом. Гості й хазяїни почали полуднувати, знов випили по чарці і розговорились. Кайдашиха щебетала, але все крадькома скоса поглядала очима на скриню, що стояла на полу, на жертку, на подушки. Вона дуже любила чванитись і почала розказувати, як її шанували пани та попи. Оце недавно, серденько моє, просили мене готувати обід, а жудешке, у священника були хрестини. Господи милосердний, наїхало гостей повнісінькі хати, а я на всіх настачила. Вже як пороз'їздились гості, а матушка кличе мене в покої, садовить мене на стільці за столом, сама сідає зо мною вечерять. «Так, мене частувала, спасибі їй, та все припрошує, та випийте, бо пані Марусю, та їжте, бо пані Кайдашихо, їй Богу, правду кажу, прошу вас!» Мотря одвернулась до порога і засміялась. З того проше сміялись по всьому селі і дражнили через те слово Кайдашиху пані Економшею. «Коли б мені тільки Господь віку продовжив, а я вже доведу до пуття тебе, Мотре! Господи, чого я не повиучувалась у панському дворі?» Та згадка за панський двір навела думку про недавню панщину, навела сум на всіх. Кайдашиха примітила тея і звернула на іншу стежку. А що вже за своїх синів, то, їй Богу, гріх буде не хвалити їх. У мене два сина, неначе два соколи. Що вже що, а на старість прикриють мене орлиними крилами. Хвалити Бога, буде до кого прихилиться. Що за люба дитина мій Карпо, такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. Такий він був і маленьким. Оце було покинув колисці, піду на город, вернуся, а він лежить, ані писне. Мої сини, неначе пахучі весельки на городі. Довбише, довбушка слухали, слухали Кайдашиху, аж роти порозявляли, а Кайдаша брала злість. Він усаждав, щоб його жінка хучі стулила рота, та щоб хазяїн наливав по чарці. Червоний перець у горілці дражнив його, не наче цяцька малу дитину. А жінка розпустила розмову на всю губу. Він не видержав. «І годі тобі хвалитись дітьми. Хвалила ж сова своїх дітей, що нема кращих на світі. А яка ж там совина краса?» – сказав Кайдаш. «А вже ж, що правда, то не гріх», – притакнула Довбушка і не підлила масло в огонь. «Я не хвалю своїх синів, але коли правду сказати, то на всі семи гори немає таких хлопців, як мої. Що вже робочі, слухняні, покірливі, то дай Боже таких дітей усякому. Мого Лавріна, прошу вас, хоч у пазуху сховай. А як йде селом, то дівчата аж перелази ламають. Кайдашиха й сама не вважала, що перейшла міру». Карпо зовсім не слухав не тільки її, але навіть батька, а покірним він не був навіть малим хлопцем. Мотря напрягла яєчні і подала на стіл. Довбуш знов почастував гостей. Кайдашиха випивала вже поповній, не кривила рота і губів не витирала хусточкою. Чарка частіше пішла кругом стола. В пляшці вже зостався на дні тільки червоний стручок. В Кайдаша і в його жінки посиловіли очі. Вони встали з-за стола і почали прощатись, обніматись та цілуватись. Кайдашиха спіткнулась на порозі. «Дасть Бог поженимо дітей, то я для карпа пророблю хату через сіни» сказав Кайдаш, виходячи за ворота. «В мене синами не поле засіяно. Лаврін зостанеться в моїй хаті, а Карпо житиме через сіни в противній хаті».